A ah, a ah. ويصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الله يوم الدين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي وبعد أجرس إن شاء الله تعالى كما قلت Nešto o najljepšem govoru, najboljim riječima koje Allah je objavio, Kur'anom učinio. Spomeni značaj učenja Kur'ana. Ko su ti koji uče Kur'an? Šta je sa onima koji se druže sa Kur'anom? Šta su, ko su ti koji ne uče Kur'ana? Čiji Mushaf danima kupi prašinu, urmaru, koji kad izlaze iz svoje kuće nemaju u vidu, kad pipaju po džepovima, a naučanik ključevi, mobitel i on izlazi napolje. I je četvrta stvar koja je najvažnija kad kreneš na putu ushaf Kur'an ustve on tra se mnogo da učiš kada god se nađi prilika ummet koji je, koji se drži Kur'ana ummet koji uči Kur'an narod skupina porodica koja izučava i uči Kur'an i Kur'an u toj kući živi Oni su na dobrom putu da uspiju na ovome svijetu. Zato što drže se izučavaju ono i uče ono što je čiji pravac, smir, menheđ je zasigurno ispravan i zasigurno vodi bez sumlje, bez toga da kažemo dobro šta je praksa pokazala. رزقنا غنى الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يتلون كتاب الله عوني koji uči Allahu knjigu بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك oni koji uče Kur'an واقاموا صلاه قَالُوا إِنَّمَا نُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يُنْكِئُونَ يَدْلُّوُونَ إِتَايْنًا يَعْنُونَ مَا سَمِعْنَا وَمَا أَتَيْنَا يَدَلُّونَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ هُنَّ يَسَنَادُونَ نَغْرَدِي تِرْغُوبِي نَغْرَدِي عُقُورُ كَيَا سَنَئِتْ Dabim Allah subhanahu wa ta'ala dao njihove nagrade. Da bi im ono što im pripada. Znači, ti učači Kur'ana, oni koji žive sa mushafom, oni koji jutra provedu učeći Kur'an, oni koji svoju djecu stave predase, kaže, zaide, proučite u suru. Amre pručite usur, Mohamede pručite usur, Zeyneba pručite usur. Oni koji obavljaju namaz u dijelju od svog imetka, oni će biti on ti koji će sklopiti neprekidnu trgovinu između sebe i svog gospodara. I nikada se ta trgovina i taj ugovor neće prekinuti između njih i Allah subhanahu ta'ala to su njihova sabina islamski učenjaci su definisali šta je to Kur'an pa su rekli kalamu mu'ciz to je nadnaravni govor niko ne može doći ma koliko on bio pametan reći naučen dobar lingvista, imao sve jezike u malom prstu, ne može doći sa jednim ajetom Kur'anskim, ni sa nečim što je slično njemu. To je ovaj kitabul Mu'ađis. Al-munazzal ala nevi, sallallahu alaihi wa sallam. Još jedan od uvijeta, da se nešto Kur'anom zove, jeste da je spušteno naše poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jer ono što je došlo od Kur'ana došlo je precizno, decidno na srce Allahu poslanika al le sada. I, I oni nama to prenijelo. Al-maktub fi al Kur'an je zapisano mushafe. Ono što imamo svojim kućama, što je zapisano u mushafe to je Kur'an. al-manqul anhu bit-tawatur yalo ono što je došlo do nas putem tawatura to jeste putem sigurnih prenosio, prenosilaca koji su iz generacije u generaciju sa velikim brojem ljudi prenosili Kur'an od prve generacije sve do dana današnjih hafizi posle prvog dana Mnogo drugova ashaba Allahog poslanika su bili ashafizi Kur'ana. Od tog dana do dana današnjeg, kroz generacije, postoji skupina ljudi koji nauče Kur'ana pamet i koji ga održavaju, uče ponavljaju i prenose ga na generacije koje dolaze. To je tevator. Al-muta'abad bitilavatih I čovjek ima nagradu kada ga uči. Ne postoji govor na ovome svijetu. Za koji imaš nagradu samo zato što ga govoriš. Pa makar ne zna o njegovu značenju. Pa makar ne razmišlja o njemu. Postoji dereže. Međutim, samim time što učiš Kur'an, samim time što kažeš Elif lemra, imaš nagradu. Od matrici se vapa. To nema... Slučaj ni sa jednim drugim govorom. Da li to bio hadis, izreka islamskog učenjaka, usuljsko pravilo? Bilo koji drugi nauk. Samim time što ga čitaš, ne imaš nagradu. Međutim, Kur'an, samo zato što si poručio harf iz Kur'ara, imaš deset sevalda. Tko želi da upozna svoj gospodara? da upozna njegove imena, njegove atribute, ono što želi od svojih robova, voli. I ono što ne voli i ne želi od svojih robova, neka otvori Kur'an. Onaj ko želi dunjaluk, men aradet dunja fa'alehi bil Kur'an. Kažu islamski učinjaci. Ko želi dunjaluk, neka se posveti Kur'an. ومن aradet ahira fa'alehi bil Kur'an. Ako želi ahiret, neka uzme Kur'an ko želi da se izliječi, neka uzme Kur'an kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja ayyuhannas qad ja'atkum maw'izatum lima fi s-sudur olude došla vam je pouka poruka od gospodara vašega i ono što liječi prsa došla vam je lijek ljudi sada traže Čovječanstvo traga za lijekom. Sve su živo isprobali. Tehnologija, način života, tište na zapad. Sve imaju. Sve ono što se može vidjeti i zamisliti, materijalno, postoji. Kako se onda može desiti da osoba koja živi u jednom takvom društvu, ubije se nije zadovoljna svojim životom. Jedna od dobrih profesija koji ako završiš taj fakultet u većini slučajeva ćeš imati posao jeste psihologija. Ljudi su potrebni komunikaciji. Zatvorni sami u sebi. Zbog čega? Samo iz jednog razloga. Zato što su zamijenili, ostavili su Koran, a uzeli su to sve. Zamijenili su zamijenuli su učenje Kur'ana sa nečim što ni blizu ne vredi Kur'an. Muslimani pogotovo. Muslimani pogotovo trebaju da obrate pažnju i da ne smiju sebi da dopuste taj, taj ler, taj prazan prostor između sebe i učenja Kur'ana. Nijedan musliman ne smije sebi da dozvoli da Koran stoji, a da ga on ne uči. To je vrlo opasno. Vrlo opasno je da mi muslimani ne znamo vrijednovati i ne znamo cijeniti Allahov govor. Kako ćemo Allahov govor dostaviti drugim narodima ako mi ne držimo do njega? Kako ćemo očekivati da jedan Njemac privati od nas ljubav prema Kur'anu, ljubav prema Allahom govoru, kako od nas da čuje nešto u Allahom govoru ako on ne živi u našem životu? I suprotno. I suprotno. Zamislite muslimana koji živi sa Kur'anom, koji jutro muči Kur'an, večer. Koji u svom džepu ima mushaf. Koji kad se vozi u prevoznom sredstvu otvarim mushaf. Koji kad je na aerodromu otvarim mushaf. Pazarima najlepšeg primera jednog insana koji hodi po ovakvom po ovom donealuku, koji hodi po ovom donealuku i tako se ponaša. Nema ljepšeg od njega. On istalo sa Allahovim govorom. Razumio on njega, ne razumio, treba da uči Kur'an. Ako ne zna harfove, ne poznaje arapska slova Odma od istog trenutka, kada je čuo ove ovaj riječi, treba da sebi kaže od danas ja odlučujem da svaki dan naučim nešto od, od harfova, tako da što brže uđem, kako se to kaže, da uđem u Kur'an, to jeste da poštijem da učim Kur'an, Allah govoru. A ne do Allah suhanova ta'ala da ću i dođi na sudnjemu danu, imao je mogućnost da nauči nešto od Kur'ana, da se poduči harfojima, A da dođe preda Allaha gospodara svjetova, negovo gospodara kojeg je on trebao da bude svjestan na ovom svijetu, da dođe i da ga Allah upita zašto nisi učio moj govor? Nisam znao harfove. 20 to sam harfova, nisam znao. To je više nego nego sramota. I musliman, pogotovo omladina, ne smiju sebi da dozvoli takav luksus. Da jednostavno nemaju vremena da izučavaju težvitska pravila, da ako ništa imaju kod sebe, u svome znanju, u svojim prsima, nešto da lahu govara. Allah nas nije zadužio da svi budemo hafizi Kur'ana. I teško je da čitav umet bude da svi budu hafizi Kur'ana. Međutim, možeš da naučiš džuz, možeš dva, možeš tri. Onda zavisno od tvoje profesije. Ponekad radimo jedan određeni posao, Nismo ni svjesni koliko slobodnog vremena imamo njemu. Primjer navodim taksista. Taksista i tekako može da iskoristi svoje vrijeme. Koliko sema, semafora, kad bi on vremenski računao, koliko semafora, koliko crvenih svjetala, on danas čeka da prorade i da da ide dalje. Možda se radi dnevno o pola sata. Možda i više. Možda i, možda i do saata vremena dođe da on Ako 8 sati do 10 sati danas radi u, u taksiju, da do, od pola sata do sat remena čeka samo na semaforima. To je dovoljno da nauči ako ništa tri Kur'anske ajeta. Danas, tri, pa tri, pa tri, to je već devet. Za koliko dana? Za tri dana. Gdje godina, dvije dvije? Gdje neko taksira 10 godina? Za deset godina on je već half iz Kur'ana. Oni koji sjede u kancelarijama... Oni koji rade, koji se prevozi, student koji studira na drugom kraju grada, svaki dan se vozi pola sata, sat vremena, čeka na stanici. Zašto gledati okolo? Pa dobro, zanimljivo mi, hoću da gledam, raja prolazi. Raja prolazi svaki dan. Nova lica svaki dan. Nemaš ništa od toga, brate, što gledaš u njih. Mislim, no, insan je znati željen. To je za razumit do Međutim, u isto vrijeme imamo, imamo razlog zbog čega smo ovdje. Onda imamo dobar, debel razlog zbog čega iskoristiti mladost prije starosti. Jer vrlo dobro znamo i vidimo to u primjerima ljudi da starost je teško iskoristiti. Bilo što, o čemu da se radi. Naučiti, uraditi, sagraditi. Nije isto početi kuću kad imaš 30 godina, svoju kuću da gradiš. Ili 40. I nije isto kad je počneš u 60. -u da gradiš. Onda i motiv opada. Pa ti kad vidiš svoje vršnjake o 60. i 2-3 godine već umiru, ti već, ti tek tak gradiš svoju kuću koju treba zaživiš 10-20 godina. I izgubiš moral. Čovjek koji ima 60 godina, osim ako ima jaku volju, jaku vjeru Allah, teb. Kažeš mu, hajde učimo sufaru. Pa kada je svim koja godina dvije? I to je, kaže, upitao. Međutim, Mladić, kada razgovara sa Mladićom, on u svojoj osnovi ima dosta entuzijazma, e, volje, elana, vidi život pred sobom. Iako smrt nama je bliža od ove kragne, niko nama ne garantuje jutro. Niko. Ni tiko ko može sebi garantovati jutro. Samo onaj ko se zavarala kaže, ja ću živiti dostru. Niko ne može. Međutim, Živimo na ovome svijetu, gledamo da što budemo, e, e, da budemo što bolji kako prema sebi, por, porodcikom šiluku, tako učitavom društvo, budemo korisniji. Međutim, ako nas u svemu tome smrt pretekne, to je Allahovo, Allahovo stvorenje smrti koju niti možeš odgotiti, niti možeš ubrzati. Ali zato omladina treba da se potrudi. Kaže po sani sallallahu aleyhi wa sallam hadisu koji prenosi Ebu Musa al-Aš'ari, radijallahu anhu, kaže po sani sallallahu aleyhi wa sallam, primjer vjernika, vjernika koji uči Kur'an Ja kao primjer jednog ploda koji se zove el-utruđe, U je vočka koja ima lijep ukus, a je lijepo mirši. Što znači da vjernik u svojoj osnovi je fin, ima lijep ukus. To je jedna pozitivna osoba. Blaga, fina, korisna. Nećeš se sastati sa mu'minom, a da nećeš osjetiti slatkoću njegovog prisutva. Takvi su vjernici. Međutim, onaj vjerni koji uči Kur'an dobiva dodatnu slatkoću i dodatnu jednu osobinu, to je da lijepo miriše. To je da taj Kur'an koji on uči, on se čuje, on zrači iz njega. Što znači da mi, da mi muslimani, trebamo toliko da učimo Kur'an da i oni koji su oko nas osjete miristu Kur'ana. Jer poslani sallallahu alaihi wasallam ovdje kaže... Primjer vjernika koji uči i Kur'an je poput ploda u koji lijepo kaže po sani sva seleme, rihu ha ta'jib, o ta'amu ha tajib. Ima lijep miris, ima lijep okus. Dobro, okus znamo. Vjernik, fina osoba, pozitivna. Čimo priđeš, zagrliš ga, on te razveseli, on te razgovori, pita te kako si, brate, nasmijeti se u lice. To razumijemo. Međutim, zašto mu je, zašto mu je miris lijep? Zato što uči Kur'an. Pa dobro, kako ću ja osjeti taj miris? Tako što će ga učiti predamnom. Tako što će vjernik imati Kur'an na svom jeziku kada se sastanemo pred namaz, posla namaza, na izletu, u prevoznom sredstvu, idemo zajedno nas petorica u auto Vjernik uči, jedan od vjernika uči. To je vjerniji koji uči, on miriše. I oni što su oko njega osjećaju taj miris Kura'ana. A kaže, posanji sallallahu alaihi wa sallam, a vjerniji koji ne uči Kura'an poput Temra, Hurma, Datula. Nema mirisa. Ti Datulu do, dostra miriš. Ne znam koje da je vrste. Ništa. Ali okusiši, a maša Allah, prilijepo. Znači, vjerniji koji osnovi je pozitivna ličnost, fina. Međutim, ne uči Kur'an kako. On ne zrači. Ne ima onog mirisa. Izgubio ga. Allahov robe, zašto sebi da dozvoliš da gubiš taj miris? Koji svi oko tebe osjećaju. Ta utruđa miriše svakome. Svakome miriše. U truđu uzmeš, vjernik je uzme pa miriše. Dođe ono kaže, pomirš. A, jes prelipno. Neće niko reći ružnaj. Što znači da vjernik koji uči Kur'an je svakome fin. Onda kažu ljudi, ona je poseban, kaže. Čuli često, tako? Zna se čuti. Kaže, je sve, ali kaže, ona je čovjek poseban nešto. Pa kaže, što ne znam nešto mi. Znači, on zrači, gdje dođe, on uči Kur'an, ne stidi se. Čeka nekoga na čarši, mushaf je. Ovo, nemaš mushafa. Uči ono što imaš od hifsa. Nemaš imaš ništa od hifsa, kaže i poslanih sallallaha, u vjeru doslovna gdje isu ko u svojim prsima ne ima ništa od Kur'ana, to jest nehipsa Kur'an, poput Bejtel Harib. Može se prevesti srušena, propala kuća, devastirana, a može se i, i onaj, prevesti kao napuštena kuća. Napuštena kuća, ne ima ništa, on je promaha. Propada. Kogod se bavi građevinom, reće vam da... Nenaseljen građevinski prostor koji se ne koristi, ljudi tu ne, ne frustriraju, ne hodaju, on propada, pucaju zidoj. Kroz određeno vrijeme, godina i godina, on će polako da, da gubi svoju funkciju, možda će i na kraju se istrušta, koji se lako je labavo, labavo podivnuti. A kuća koja se koristi, tu djeca skaču, žive tu, trebalo bi da kontra bude. Koristi se, ne, ne, ona živi. Inzidovi ostaju ispravni. E, tako je umim. U osnovi, kada eh, čuvaj sebi, kada nemoj ni učiti, nemoj ništa, nemoj ni raditi, kada samo sjed na stolicu i nešto se trošiti, ono znaš, isto oko lagir onaj. Ostaći ono, nije tako. Često mi znamo, reć, kaže mašala, doživio se s desetu, kaže, a onoga kaže, koma šta, šta je, kaže, bilo? Kada čitav život radi. Čitav život radi, I opet komumak, jeste. E, tako je naša duša. Ako čitav život bude u Ibadetu, učenju Korana, pokornosti, ako se ne, ne troši, ona se ne troši, ona se samo update-uje, napu, na, napunjava se, puni se sa Ibadetom, sa Koranom, ona će biti sve svježija. Kako idu godine, ste vidjeli skoro onoga šeha našeg, Allah da ga sačuva, kura je ima rađe, šte, kad nam je dolazio. On po hijđeretskim godinama 91 godinu je napunio. 91 godinu. Insan koji... Ne umara se Kur'an. Koji jednostavno... Ne možeš, ne možeš ga... Ne možeš mu reći... Hajmo šejih da učimo Kur'an da ti on kaže... Jo, ne mogu sad nešto mi... Ako je pospan, treba da spava, to i drugo. Međutim, da nijemo više... Nije do Kur'ana, dajme nam ilahiju neku. Kur'an. Kad toliko budem učili Kur'an, da nam ne treba više, pa pređemo na ilahiju, eh ne no, eh. Međutim, onaj koji istinski zavoli Kur'an, koji osjeti slatkoću Kur'ana, slast, ljepotu, osjeti zadovoljstvo u svojim prsima, Teško će moći da pređe na kakav drugi govor pa da onjem bude zadovoljan da ga on pjevava Teško. Jesi je sad govorio halal, nije halal. Govimo opšte o tome. Na drugoj situaciji gdje kad mu mnogo dođe u dvije stvari. Koji će zavrtonu koja je bolja? Koji će zavrtonu koja je bolja? U nastavku ovog hadisa kaže posani sallallahu resulam Munafik Interesanta momenet Munafik licemir Koji uči Kur'an Je poput rejhana Rajhan isto tako plod Koji ima lijep miris Međutim, okus mu je gorak. Ali samim time što taj licemir uči Kur'an, ima lijep miris. Licemir za kojeg Allah kaže da će munafci biti na najnižem stepenu, tj. najgorijem stepenu džahenema. Oni koji su kroz historiju gledajući, najviše nanijeli belaja islamu i muslimanima onaj unutrašnji neprijatelje za kojih ti ne znaš, oni će da mirišu na ovome svijetu zbog Kur'ana? Jeste. Zbog beričnjata Kur'ana, jačine je to govora, Allahovo govora. Allaho poslani, sallallahu alayhi wa sallam, je uporedio munafika, lice mjera, koji zasigurno ulazi u džahenemsku vatru sa rejhanom, plodom, koji miriše. Pa zašto miriše zbog Kur'ana? I onda primjer monafika koji nauči Kur'an. Ništa to. Bosiljak. Ne ima mirisa, probaš ga, ne možda ga probutaš. Međutim ovaj moment ovdje. I licemir kada uči Kur'an. A gdje je onda vjernik? Pogledajte, da ređu to, vjernika. Insana koji je svojim bićem, svojim česticama, svim svojom energijom i tijelom i dušom, vjeruje da je tu Allahov govor. I on ga uči mis ne, nema boljih trenutaka na ovom svijetu. Toga da neko od nas uzme musal. I onda na kraju krajeva, na kraju krajeva, iz za dobrobit tvoga djeteta i tvoje porodice, ako tvoje dijete bude uzrastalo uz tebe, gledajući te kako učiš Koran, u većini slučajeva ne boj se krijećt kojom stazom. Kad tad čireš moje babe uči Kur'an. Među tim što očekivati od djeteta? koji ne vidi svog bavu, gotov nikada da uzme za mushavu. Našto to djete da izađe? Kako ono da, od koga ono da uzme primjer, fin da uzme kurancutra? Babo ne uzima. Majka još manje im. Možda i, ima više opravdanja. Međutim, babo, glava, porod, sve dođe u kuću, sjede i uzme mushavu. Djeca oko njega se igraju, zabavljaju, Prekinu ga nekao čega nešto pita, on podigne glavu, sam su šapone uči kurlana. To je neprocijenimo. Zašto to ne živite u svojim kućama? I da onda i djeca naša se ogledaju od svog bavu. I onda ako im neko drugi bude govorio, gudite ovakve, onakve i ne, oni se vraćaju na izvor. Jer ispravno ono rečeno kaže da Kruška plaho daleko od stavla ne pada. Znači, ima stavlo i tu su plodovi. Tu su negdje oni. U par metara ili pored. Međutim, ne odlaze daleko. Neće nikad, nikad naći spod kruške jabuku. Mislim znači je neko bacio namjerno. Sama spala, teško Jabuka pod jabukom. U drugom hadisu, kaže, posanji sallallahu alayhi wa sallam, hadis je poznat. La hasada illa fithnetain. Nema zavisti, samo dvije stvari. Ispomenuo je Kur'an. Što znači da Kur'an, jučejne Kur'ana i hifz Kur'ana ima jedno najvećih vrijednosti na ovome svijetu. Jer je Allah u posanji sallallahu alayhi wa sallam, dozvoli ovom mehadisu zavist u tom segmentu, ona pozitivna zavist, ne da želiš da njemu umre krava pa makar men dvije crkle, samo da njega vidim kako se pati, ne. Dakle, njemu ostane taj musav, neko ga i dalje uči, međutim, uči ja dogodim bolje od njega. Što onda zna više Korana od mene? Pa i on je insan, pa i on ima problema, pa i on treba da radi, pa i on se sikira, pa i on se razboljeva, i on ima djecu, Kako to da on zna deset džuzeva, a ja znam samo pola džuzeva? Ja ću sad da zavrijem da ja do sljedeće godine i to ima da mu kažem. Ah, babu moj, sjećaš se ono kad smo pričali ti si me rekao znam deset. Evo ja sad znam deset. To je dozvoljeno. I to je preporučeno. I zato, kaže poslani sallallahu nevseleme, dozvoljeno je zaviditi dvojici. Jedan od tih je učaš Korana. I onaj koji, koji gleda u mushavu. Nemojte ponižavati gledanje Kur'ana i učenje Kur'ana iz Mushafa. Jer ponekada insano priđam s te strane, pa ako nemam vremena da hipsam ili probao sam par puta da počnem da hipsam, da učim Kur'ana pamet intenzivno, međutim, posao žeda, djeca, Belaj, Dunjalu, prekinu, ma neće da nikako. Nemoj tako raditi. Zaista nemaš vremena, da naučiš više od dva džuza kurana, tri džuza, zaustavi se na tome, nemoj prekida da uzmeš Kur'an, da, da ga čitaš. Ona je dnevni. Ni u kojem slučaju. Ako ne moš da je ipsaš, uzmi Mus'hav. Pa kaže, ne, ne mogu uvijek u istom periodu. Sad to ga drži ovde. Nek' ti bude u jakni. Bude u autu. Čekaš ahvala pola sata da završi neki posao, od ti, nema on auta, ti imaš, hoćeš dobro dijelo hinoj to, to je, maša Allah, tebarka Allah. Tema za sebe, jedna najboljih dijela, da je svojem bratu pomogneš da, da, da ispuni svoju nekakvu obave, svoj problem riješi, ti istu na sevapu, Allahu ekber. Ali isto vrijeme, to pola saata ga čekam, što da gledam okolo tamo. Uzmej Musafičita. Po sanjih, sallallahu alaihi wa sallameh, stavljajući učače Kur'ana, a kad kažem učače Kur'ana, mislim na one koji uče Kur'an. Da ne bi neko razumio, učač Kur'ana to je par onih tamo sa CD, što uh, tamo svjetski mi nikad nismo vidjeli, kad bi vidjeli, izgubili bi se, i oni su posebni i ne može se doći do njih. Ne, svaki musliman koji redovno uči Kur'an, koji se druži sa Kur'anom, koj kada mu dođe naredov iz Kur'ana kaže sem ja na to ana kada mu dođe zabrana baci to je učač Kur'ana kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem inna lillahi ehlin allahumma aswae po semena odabraniq Hum أهل القرآن oni su oni koji uče القرآن هم أهل الله وخاصته oni su أهل الله. oni su probrani jedinstveni Allahove robovi koji je Allah koji je Allah, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala za sebe probrao i nema niko poputnih وَحَصَتُهُ حَصَتُهُ znači oni su takvi i nisu drugi takvi. Znači, اهل القرآن, oni koji uče Kuran su ti Allahovi probranici, a oni koji nisu اهل القرآن nisu takvi. Nisu do, do, došli do te dereže. Što je dovoljen? Hadis su mnogobrojni. Raču, od određenim surama, o fadlu učenja Kur'ana u, u tom i tom danu. Čitajte, napajajte svoje duše. Nemojte da vam bude mrsko. Da stalno obnavljate znanje o Kur'anu, da stalno obnavljate hadise koji govore o vrijednostima Kur'ana. Jer insana shodno i načinu života shodno i Belajima i Dunjaluku, ponekad zaboravi. Smetni je. Lako mi sam postane ono, hajde se, vidim svarajan, vidim, niko ne uči Kurana. Šta je? Simon Tos, kad bi sebi tako na takav način predstavio tu svoju slabost, on mi se vratio. Kad bi sebi rekao, šta ja imam učiti Kurana? Čuš, šta imam učiti Kurana? Vatice Slav... mu s hafa. Međutim, insano na lako misljenost, ono pređe preko toga, jedan dan bez Kurana, ma nije pa drugi, pa deseti, pa mjesec. Od Ramazana do Ramazana to je katastrofa. To je atomska bomba, ali s onim hemijskim posljedicama, za jednu dušu. Na takav način vjernik ne smije da, da živi. I ne smije sebi da dozvoli da Kur'an na takav način plaće za njim. Nemojmo dozvoliti da, da Kur'an želi nas, a mi ne želimo Kur'an. الله سبحانه وتعالى وقرآن وكاجه يووي تاي آية القرآن ناس جليبا فالله يأولك شاو القرآن ده بيغتي وزيو نيه تيو, نية, تيو نيه الله سبحانه وتعالى وبيعه وقرآن ده بناموت جاو ولقد يسرنا القرآن للذكر أكاد الله نشتولك شاو ازنايت ديتولك الله كاجه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ميم الدكر Zaista smo mi olahšali Kur'an za učinim. Pa ima li onoga ko će se posjetiti? Ima li onoga ko će reći? Svakat mushafu. Pa ja moram... Nismo sve kupili. Zaista mi je žao. A suri Taha, Allah počini. Taha, man zel na alike ili li teška. Taha, mi ti nismo objavili Kur'an da bi se ti umorio ti bilo teško. Bilo koji velaj. Sakopiti se u prsima. Razočaraš se u ljude. Znaj da imaš prijatelja koji te nikad neće napustiti. Nikad te neće rastužiti. Nikad te neće osramotiti. Nikad neće o tebi ružno reč, A on je živ. I on takako dobar. I takako te savjetuje. I kako ti... Te daje, izlaze iz svi situacije. To je Koran. To je najbolji prijatelj koji ih možeš izabrati. I kad god mu se vratiš, kad god ga napustiš, zbog svoje slabosti, zbog grijeha, i vratiš mu se, on ti opet otvori sebe. I opet kaže, ehlenos, ehlen, bujrum kod mene. Dok mnogi dunjalučki prijatelji, možda nakon što im zatvoriš vrata, što ih zaboraviš, ne nazoveš, ne pošalješ im poruku za Bajram, Kaj kakav on je on Jaran. I onda ti ga možda zoveš sljedeći vikend, ono, skontaš, pa dobro, stvarno sam pretjeru. Trebao sam brata nazvat. nećat se javi, maljutio pa se. Kur'an je takav. Kad god htjedneš da uzmeš Kur'an, neće ti nikad družno reći. Kad otvoriš stranicu, ili će te pozvati na hajr, pa da ga uradiš, Ili će te reći, Vidiš ovo. Ovo je belaj za tebe. Pa nije ti Allah zabranio nešto zato što te mrzit. Pa Allah ti je to zabranio baš zato što te voli. Nije ti je zabranio alkohol što što Allah, S.W.T. stalo ti ne budeš s svojim društvom, se ne provodiš za Novog godina. Pa nije zato. Pa Allah te voli da te isčupaj iz tog družnog društva iz tih belaja, iz tih muka, iz tih ljudi koji samo s tobom dok ti imaš. Onog trenutka kada ne budeš imao. E, to o tome nam Kur'an govori. Imam bi poznati Karija, je napisao stihove o kari u čačku Kur'ana. I napisao stihove u Kur'anu. I napisao stihove u sedam kirajeta. U nekoliko stihova je govorio u Kur'anu, taj metan se zove Hirzul Amani wa Vaju Tehani. Ili, kako je to poznato, kao metan šatibija. Pa kažeo inna كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعِينَ Zaista je Allahova knjiga najbolji šefađija, zagovornik sudnjemu danu. Naj... Ako se budeš Kur'ana držao, to ti najsigurnije. Najsigurnije šefađa, nećete izdati. وَاَغْنَا غَنَا اِنْوَاهِبَا الْمُتَفَضِّلَ الْمُتَ... I najveće je bogatstvo koje možeš po posjedovati. Nema veće je bogatstvo od Kur'ana. Pitajte sve jednog bogataša, muslimana, koji je ste kao umjetak kroz život. Sjetite sa njim restamu, tvoj sin, šta bi volio da postane u životu? Pitajte, pa ćete vi to govoriti. Sve jedan braću kaže, volio bi da moj sin bude Hafiz Kur'ana. Pa, ti si milionir, neobisan od, ljudima, od ljudi, pa ništa ti ne fali, imaš, vile imaš, sve živo imaš, jah te. Ne. Moj sin hoće da bude Hafiz Kur'ana a želim da bude milioner. Jer on je probao da nađe sreće u milionima, nije našao i onda je na kraju razumio, međutim kasno je bilo. Rek malo pri. Nije isto mlada u momku kada pođe da uči i onome koji je star. Nije isto mladiću koji pošne da gradi kuću i onome koji ima 60 godina. I najbolje sjelo u kojem može boraviti je selo u kojem se uči Kuran. Pa nikad ti neće do sadu da svaki dan pet halki imamo Kur'ana i da sjedemo i da učimo Kur'an, da se naslađujemo Kur'anom. Bačeli kada sad? Ba nikada neće sad. Wa tardaduhu yzdadu fihi tajammula. Is čovjek sve do ga bude više učio. Sve što više budeš učio Kur'an, osti bi sve slađiji postaje. Sve će biti ljepši. Radi svaki put ajet kad izgovoriš, pa milion puta ga izgovoriš. A onaj milioni prvi opet elhamdulillah kad kažeš Fatiho ono proučiš. Musliman svaki koji kana pet vakata namaza dnevno 17 i više puta Fatih uvruči a opet on svakog jutra kada stane kaže alhamdulillah rabbil alamin halati allahu gospoda rusvet opet mu slatko još slađi nego prošlo jutro kada yaml hadisuhu i svadok imam nije došao do karije Kur'ana i kaže fa ya ayyuha alqari bihi mutamassikan uti učači Kur'ana koji se držiš Kur'ana i njegove granice muzilallahu fi kulli halin mubajjila i koji uzdižeš Kur'anu na svakoj prilici pričaš o Kur'anu držiš ga uspravno zato se islamski učitelji rekli da nije odedeba da se da se ovako Kur'an kao svaki drugi čita nosi voda što ulicom i nosiš ogne ovde Kur'an lep znak kada mladić od 18 godina bude fin namirisan lep pomak s i nosi ovako Kur'an pri lepovidi Možda je to rijetko, treba uživjet. Trebao živjet to kod naše omladine. Nosi ovako Kur'an, a da a ne, da ovako non -stop ne? ne right. an hima, nosi ovako nonstop tablete, na. Ja vratimo na usno. Što da taj momak nosi Kur'an ovak? to će Došće dan kada će sond ite kako ponositi tima i, I njegova babo i njegova majka će se ite kako ponositi takvim sinom ako se budu utrudio da njemu sin nauči Kur'an pa ova imam kaže ani amri an walidakalehima kaže blagolisi se tvojim roditeljima tog dana kada na sudjaju mu danu malabis anwar min ataj walhula sva odjeća u usvjetlu Imać će, kaže, eh, naruknice, imać će tađu, imaće krunu. I e na sudnjemu danu u čačima Kur'ana, to je s njihovim roditelima, će biti občena kruna. Posebno dijelo će biti samo za ni. I onda kaže, فَمَا ظَنُّكُمْ بِنْنَجْلَ عِنْدَ جَزَائِهِ أُلَيْكَ أَهْلُ اللَّهِ وَصَفَّةُ الْعُلَانِ A šta mislite, ako babo i majka nosi takvu krunu, posebno dijelo Sve od svjetla, narupnice. Šta će biti sa njim dječakom koji je učio Kuran? Kakvo će on mjesto imat? Kakvo će on odjeću nosat? Šta će biti sa njim toga dana? O tom nam kaže Imam Hamza u rivajetu koji je prenio. Imam Mizi u svojoj knjizi Tehvibul Kemal. I Imam Ibn Đauzi u svojoj knjizi Sifatu Safuah i također imam Ebu Şahine u svojoj knjizi išarat fi ilmi l'ibarat kažu da imam Hamza znate li koj imam Hamza znate svi za kirajete imamo kirajete imamo Hafsan Asim to je kirajet koji se uči kod nas imamo Qalun, imamo Verš imamo Hamza kirajet Hamza taj imam koji je taj kirajet sakupio, zaokružio ga. On je objavljen poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, taj, taj kirajet je po, nazvan po tom insanu zato što ga on sakupio i odvojio ga od ostalih kirajeta. Od deset kirajeta koji su vjerdostojeni. Taj insan je odvojio taj kirajet i rekao, ovo je jedan od, od kirajeta Kur'ana. I zbog toga što on to tako uradio, dobio je počas da je taj kirajet nazvan po njegovom imenu, Hamza. I onda je on dijelio svojim učenicima Rivajeta načine na koji se uči taj kirajet. Ova trojica mama što sam malo prije spomenuo, su zabilježili jedan događaj koji se desio sa njim. Jednoga dana je ušao kod njega njegov učenik Sulein. A taj Sulein je šejih od Halefa, A halef je jedan od ravija koji prenosi jedan od dva rivajeta po šatibiji od Hamze. Hamza Kirajet, jedan od rivajeta, kako se granaju, po šatibiji zove se halef. On prenosi ovu predaju, ova dvoj trojica imama u svojim knjigama Tehzibul Kenal, Sifetu Safwa, i Šaratfi Ilmel Aibarat, prenose ni trojica ovaj događaj, koji se nema dogodio. Ovaj njegov učenik Suleim, I spriča u halefu šta mu se dogodilo sa njegovim šejhom hamzom. Kaže, ušao sam jednog dana u njegovu kuću i vidio sam ga kako trlja obrazima po podu, prašeno. Pa sam rekao, u izu kebillah, utičem se Allahu od onoga što te je spopalo. Jer insan, nekleg mi je slobodno, nekleg mi je tu, ne zaspio. Pogledajte, mi sada da uđemo u neku prostoriju i da zateknemo svog prijatelja, svog šejha. Kako odpod prašina? Nije tad bilo tepija, nije bilo ispod onaj stolarije. On mislim ove, ovaj, kako se zove, patosa ili nešto. Znači prašina. I on trlja glavom i obrazima u tu prašinu. Ili je izgubio pamet, ili ima veliki belaj. Nema trećeg, ili tako? Pa ovaj kaže, Sulayn, u'idhu kabila, auzu bila šta Kaže, zbog čega se utječeš Allah, kaže. Pa kaže, vidim te u kakvom zastanju. Kaže, nemoj se utjecati Allah, nije do Zaista, imamo pravdanja zbog čega uradi Kaže, sinoć sam u snu vidio kako je nastupio Kijametski dan. I bilo je između ostalog pozvani, bili su pozvani u učači Kur'ana da priđu. Svi učači Kur'ana koji se brimljaju Kur'ana, koji su učili Kur'ana. Rečeno im je, priđite. Pa sam kaže, prišao. Vidim ljudi se izdvojili učači Kur'ana i ja priđem sa njima. Hamza, poznati Karija. I onda je, kaže, čist glas. Rekao, neka mi ne prilazi onaj koji ne radi po Koranu. Pa sam, kaže, počeo da se vraćamo nazad. Pa je došao glas, čuo sam glas kad je rekao, ja Hamza, o Hamza, pristupi kada sam čuo da je pozvao moje ime da pristupim, rekao sam lebejke Allahu, le Allahumma lebejke da'i Allahi lebejke odazivam ti se o Allahov pozivače odazivam I je smatrao da ga je najvjerojatniji Melek pozvao da priđi, pa je tako rekao pa mi je kaže prišao Melek i rekao mi je Nemoj tako reć, nego reći, nego reci Lebejk Allahume lebejk Odazivam ti se, Allahu odazivam Tada je Hamza razumio A ja mislim da ste i vi razumili Pa sam kaže ušao u jednu prostoriju Gdje sam čuo kako karije Kur'an Uče Kur'an, svi Pa sam se kaže stresao Od tog moukifa Od toga što sam vidio Kaže, obuzelame zebnja. zemlja. Pa mi je glas rekao, la be sa alejka. Kaže, ništa se ne plaši. Uči i penji se. Pa sam pogledao, kaže, ko sebe. I vidio sam da stojim na mimberu. Koji je bio od bijelog porculana. Sa strane, one držke što se uhvati za njih, su bile od žutog jakuta, vrsta dijamanta, žutog. A bio je popločan zelenim dijamantom. I onda sam kaže, po, tu došao na taj minber. I onda mi je glas rekao, ikra min surat il ena'an. Uči od sure il ena'an. Pa sam, kaže, počeo da učim bez da znam kome učim i kome to naređuje. I učio sam sve dok nisam došao do 60. ajeta. I proučio kuranski ajde Allah suhonova ta'ala kaže On je zaista gordi koji bdizam svoji robova. Pa mi je taj glas rekao zar ja zaista nisam gordi za svoji robova? Pa sam rekao, Bela I onda sam svatio da pričam svojim gospodaru. Pa mi onda rekao, ikra, uči. Pa sam učio sve dok nisam završio suru el-Nam. I onda sam počio sa surom el-A'raf. I završio sam suru el-A'raf. Na kraju sura el-A'raf ima sržda tilao. Pa sam krenuo da mi da učinim srždu. Pa mi rekao, hasbuk. Dosta. Kaže zaista je dovoljno ono onih seždi koji se uče na dunia, koji se kaže čini ogrealo. Ovaj dan nije dan seždi, ovaj dan i dan nagrade. Onaj je svit, to jeste ovaj je svit brca. Ovde sada sežde Kur'an. Imam Hamza, kada mu je došao glas i rekao ikra, uči. Da oni je sur, suru sura -e Al-Namzao na pamet, kako bi je proučio. Pa ondaš nije došao glas i rekao završi na suri, ali naam. Pa ga pustio, pa učio, ali Araf, kako je znao? Morao je da je ponavlja na ovome svijetu. Morao je da ostavi mnoga sjela i mnoge kahve. Morao je da mnogo, mnogo telefonski poziv odbije da kaže, halale, ne mogu doći. Imam preći. Odo na ders, odo na halku Kur'ana. Pa kaže, kad ti više sjeliti? Allahu ekber. Pa zar džennet, nije sam, zar, zar džennet nije sjelo? Pa zbog čega nam je Allah u džennetu obećao? Prostrane kuće, fotelje, društvo, hanume, nepregledna dvorišta. Zbog čega? Zato što je na onome svijetu odmor. Zato što je Allah znao da kad propiše svojim robovima da neće imati vremena svaki dan ispijao i kahu s je ranima. Da se treba isprema za onaj svijet. A na onome svijetu biće će A i kad odeš na ovu kahu, brate, pa zanijeti da nešto progovoriš od hajra. Nemoj samo tek tako otišći na kahu i da prođe to sad vremena bez veze. Opomeni nekoga, dovedi ga u džamiju. Pa onda taj glas rekao. K'o te je naučio tako da učiš? Pa se rekao, moj šeheh Suleim. Ako je njega naučio, Jahja. Ako je njega, Ebu Abdu Rahmane Sulemi. Ako je Ebu Abdu Rahmane Sulemija, kaže Amidžić tvoga poslanika, Ali ibn Abi Talib. Ako je Ali ibn Abi Taliba podučio, posanik, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed. A ko je posanika, sallallahu alaihi wa sallam, upita ga taj glas, Jibril, u reč Hamza. A ko je podučio Džibrila? Pa je Hamza zašutio. I taj glas mu reče, reci Hamza, ente, ti. Kaže, gospodaru, ne mogu, kaže da, ne može mi duša da podnese od stida da kažem ti. Kaže, gul, Ente, reci ti. Pa sam rekao, ti gospodaru. Pa je onda mu taj glas rekao, istinu se rekao Hamza. O Hamza, reci, <clears throat> reci svojim prijateljima da ja najviše volim onih koji uči Koran. I ono što sam pripremio za njih je više od onoga što tebe sada časti I onda je mi je rekao taj glas, priđi. Pa sam prišao, pa sam osjetio da pređe preko mene ruka sa mirisom koji se zove halije. Halije na arapskom jeziku znači skupocijno nešto. Pa sam osjetio ugoda miris, pa mi je taj glas rekao, ovo nisam samo sa tobom uradio, nego sa svim učačima Korana i prije tebe i posle tebe. O Hamza, Tako mi moge izzeta, moje časti, o dželali, moje uzvišenosti, le ukri mene qari el-Kur'an. Zaista počastiti onoga koji uči Kur'an. I onaj koji bude učio, koji bude postupao po Kur'anu, kaže, jau mel qiyamete, lemjerit gajri. Neće nikome se kaže, drugo morati obraćati, sem meni. Einen, kaže, onda je taj glas rekao, gdje su oni koji, kaže, čitaju Kur'an? Koji gledaju Mushaf? Kaže, Hamza, ehu kaže, il hafizi Kur'ana, kaže, ne. Oni koji, kaže, uče Kur'an, gledaju uče. Tako moje veličine, neću kazniti onoga roba koji bude učio Kur'an. I prenesi njima Da za svaki proučani aje ću im povećati pojedinu breću. I onda je se Hamza okrenuo svome učeniku Soleimu i kaže, Soleime, jer sada znaš kaj je zbog čega ja trljam svoje obraze od zemlju. Ovo je kratko. Ovo je jedan dio govora o Kur'anu. Jedan dio govora o onome kako bi musliman trebao da ima odnos prema Allahom govoru. Kakav musliman treba da ima odnos prema onome u čemu je spas? Prema onome od čega kad se okrene, zasigurno, sigurna mu je propast. Ovo je samo jedan dio, molit će Allah, te barake o ta'ala, da nas učini od iskrenih učača Kur'ana. Allahu moj, molim te da nam olakšaš učenje Kur'ana, da nas ne zaposliš dunjalučkim dobrima koji će nas obrati u učenje Kur'ana. Molim Allaha tabarakao ta'ala da nas učini od ehlu da budemo Allahovi probranici i da budemo oni koji uče Kur'an radi Allaha i koji uvijek vape za Kur'anom kada nisu sa njim. Molim Allahu Subhanahu wa Ta'ala da nam Kur'an bude šefadžija, onaj koji će se zauzimati za nas na Sudnjem danu, da oprosti svima nama prestupke prema Kur'anu, za zaboravljeni dane bez Kur'ana. Molim Allahu Subhanahu wa Ta'ala da nas uvede u džennete, u džennetska prostorstva sa posanicima, šehidima i dobrim ljudima. Equlu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wa jazakumullahu khayran. na djecu. Djeca pospije nakon drsa, posle drsa se probude to je dobro, voli naka vidim dječica pospala tu nekaj, nek se budaj. To je lahmzola, dobar znak. Ništa svatko kupovat mu s hafe, one džepne u kući, veliki formati. ala doj ovaj blagodatnoi kogod ima oni ovi ovaj mobitele što sa svojim prstom ovako laže, što mogu da instaliraju Weissmus Hafat, oni u charge, pa što oni vrste. Hoće sprijevo da nije sprijevo, hoće da ti menčalovi ja uči, sve olakšano nam. Prije ljudi debelo platile da dobijemo Sahaf. Allahu ekber. Je ste videli, jeste videli Osmanov Mushaf što je došao iz Egipta. Ste videli koliko je to mo ono kaže osman poslo četiri mushafa na na četiri strane svijeta I jedan je u Egiptu završio ono sad mi kontamo sad one ono konja nik ide ono ja bar tako ono česu sebi probam onaj ilustraciju onaj u glavi ono sira posle nikova bit kao svako to nas radi ilustrira sablja kako se si e ilustriraš sebe ono četiri mushafa u džep bračo Alfa, peće, malama, acima, kakvi, Ma, ništa, ne. ogromno. Mushaf, ogrom, ovako. I ti otvoriš, pa nije puna strana. Tri, tri ajeta samo na strani, ali ono fino ispisao. Allaho, ekvarno. Ko da ja ga uzi? Ko da treba da ga uzi? Da je sada A mi sad, to. Tače. Ili... Kupiš za dvije, tri marke, koliko je, pet maraka onaj džepni, fino ga staviš unutra, uvijek sa tobom. Često se dobije i poklon na poklon, jest. Onda mi zaborimo gdje smo ostali taj poklon. To je, mislim, je li tako? <laughs> Negdje je Hanuma bio prije, znaš kad ono prošlo u gramazana, kad onaj brat dao, nema ga kaže nigdje, a on jednik plače 20. gore čitav godinu. Že Allah, eto, svako od nas razmisli sebi dadne zadatak da popravi svoje stanje prema Koranu. To ja sam ubijeđen da da bi to društvo procvalo. Pazite, nas evo svjesni muslimana ima na hiljade u Sarajevu. Pazite, onaj ko dođe pet puta dnevno u džamiju, tri puta, shodno svojima, on je svjestan, pazi. Čim dođe u džamiju, on je svoj život Donekle programirao da kaže Pa sad je šest saati, jacija je. Ja vam moram ići na, na tu jaciju I ode, on je svjestan znači toga Zamislite ti svi muslimani Imaju džepni mushaf I kad god se zadrže na nekom mjestu Gdje mogu da, da, da uče Da imaju praznog vremena Da otvori mushaf Automatski i samo zbog tog događaja Samo zbog tog dijela Stanje bi se popravilo Ja sam umdjeđen Ne bi bilo isto. Ne bi bila ta noć. To jutro isto. To jutro na autobuskim stavnicama. Ne bi bilo ono jutro smrzno, to jutro, monotono jutro koje svako jutro čekaš u četiri ili pet sati da, da prođe, prođe minibus da bi te pokupio na poslu. To je bilo zanimljivije jutro. Gdje dva, tri čovjeka drže mushav. Gdje žena drže mushav, braću. Živio sam... Lazio sam, bio sam, vozio sam se u preuznim sredstvima gdje žena nosi mushaf. Otvore, ljudi ne gube vrijeme, braću. Žena sjedi tu, čovjek tu. Znao sam mu minibus gdje 10 do 15 ljudi drži mushaf u ruci ide na posao. A nije to obični minibus. A ti se, ti ne bi izašao iz njega. Tebi se ne ide nigdje. Ti bi ostalo da te kruži čitav dan samo da te ljude gledaš kako uče mushaf. I da i ti otvori. od odmah on tebe posjeti. Ama odma on tebe posjeti na mushaf. Budi ti taj koji posjećaš drugi na mushaf. Ti prvi otvori sezonu. I onda će nakon tebe i ostali. Jer ono, kad se nađe situacija, znalo se deset bez beli. Dođe situacija, treba klanjati namaz. Međutim, situacija baš ne zati, ono, nije baš komplikovana je. tek se došlo u vojsku tek si došao da radiš na nekom mjestu. I uvijek postoje onaj koji pročepi, ali tako? Koji probije led. I onda nakon njega se javi još deset koji da klanjeva. Ali nisu mogli prije njega da to kažu. Ima li neko da ispunjava islamske obave? Svi šute, klanja. Jedan kaže, imam ja, odmah. Imam ja, imam ja, i ja ću. Kad se javi, ima ljudi i braćo. do se ne javi i destorca, on neće biti danesti. Slab, ali zato ješ džemate. Zato ješ džemate. I onog slabog da povučeš. Zato, isla, zato vojska. Strategije islamske vojske ide se maršom, korakom najisporijeg. Ide se najbržeg. Što najbržeg? Uvijek ima Allah. Uvijek onoga koji je brzi od konja. Češ tip in tempom vodati. Fobi vojsku. I zato u boj ne idu oni koji šepaju. Ne idu bolesni. I ne idu starci. Ne idu previše mlade Od ona kategorija ljudi koji mogu da hodaju. I kad hodaju, kad idu oni maršom, idu tempom jednih od najsporiji. I mi kad idemo društven, kad hodamo čaršivom, nešto obavljamo, idemo tempom onoga koji je najsporiji. To je od surneta. E, tako i ovo. Ima ljudi koji su slabi. Ali i mi ojačati. Ti uzmeš Musaf, on kada je subhala, pa ja bi, kaže, uzval, nije mi vidi, kaže, ono jutro vidje na stanci. Onog jednog muslimana, onda kaže, drži Musaf, hoću ja sljedeći jutro. Dođe on, dođe treći. Pa vas neko onda i upita na kraju, pa to bude razlogom da neko i počne možda i da hlanja. I to je dobra koja ne mogu statne ne, nadovezuju se jedna na drugi. Alikum se. onda u to